بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العزيم. والصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والناس وعلى آله وأصحابه آله معي ini an ni wa hadun qad damm al subhanaka la a'lamu inna anantum innaka antum a'limu al hakim wala auna wala قال الشيخ المؤلف أبو شجاعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعضوه فصل والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد ويجوز الخلع في الظهر وفي الحيض wala yalhaqu al mukhtali'at dabalahu Ah dalam atas banyak tu je ha, kita ambil laluan katanya ini suatu fasal Kemudian syarah kita mari mari mendengar kata dalam fasal ini nak nyatakan apa ni kata Syekh Ibn Qasim rahimahullah Pasal ini ialah fi ahkamil khul'. Ah, dalam pasal ni nak menyatakan hukum-hukum khul'. Gapoh khul'. nah kebanyakan kita Jawa dia jumah kata khul' arti tebus tolak Dan kebanyakan orang, -orang kita dak kecek panggil kata jual tolak Ah, dari-dari panggil jual tolak Apa kita nak ambil kerti lah berapa? Jadi apabila Sohari tu dah jadi Pembina rumah tangga Bernikah kawin, dia ada pula Masalah bercerai, bercerai, bercerai buka Bercerai cerai buka Bukan-buka tu kita nak panggil apa Supaya kalau kita kamu Sesuatu dalam bawa minat dan Kita gali panggil bungka Kalau hak kita ikat Masih hak kita ikat Nah, hakitta menceraikan, ha, mencerai berai. Bercerai berai, ya. Berai. Ah, ha, ungkap atau panggil cerai. Maka bercerai tu ada kala dengan lapar tolak tu. Misalnya seorang suami kata pada isteri, aku cerailah mu. aku tolaklah mu. Ah, tu gapangit cerai tu. Ada sesuatu so -so lagi boleh bercerai dengan ada bayar ke. Ha, itulah yang kita nak bercara di sini Khenok Ya boleh dia jadi masalah Balik perempuan lah tak Balik perempuan lah ha, Sebab dia mitok cerah tu dia haram Ah, ha, Mitok cerah dengan tidak ada Sesuatu sebab dia paling haram Masalah kuat berdosa Kita mitok tu Tapi bila mitok dengan ada Bayaran dengan syarat tertentu Kita nanti tengok dalam cara air tu Maka boleh Orang panggil Cerah Kholak ha, Kholak Tebus salah Atau pejual salah ha, Jadi Bolehlah Kira-kira anak -kira pun ha, Balik isteri Minta suruh cerah dia Dia sanggup nak bayar ha, Maka Berlapas tolak tak ni Tadi dengan cara bayar lah Misalnya balik suami kata Aku cerah lah mu tu Dengan 40 ribu Aku cerah mu Dengan 50 ribu Haa tu Jatuh Jadi bercerah Mah Wajib atas perempuan Kena bayar Haa Pasal aku tahu saya bayar Lari lekat hotel Haa Lari tak lepas Haa Supamu lah balik Bini balik jatah Tersanggup Kena minta isi kahwin Jadi tak ha, Bila bercerah dengan khonok ah ha, mesti perempuan kena bayar. Hmm, dak lagu mana carut, kita kau tengok depan. In nak pergi ke mana? Kelak tu dulu. Ha yang kita dak panggil jual tolak jual tolak. Dah mana jual tolak? Ha ni dia fasal dia. Ha kita tak ada lagi perkara ni, kita ambil itik dan ambil pehel kalau-kalau kawan kita sah kita berlaku Kita tanya masalah. Ha ini dia. Ha kita mengaji tengok dulu. Musannah kata wal qulu jaizun ala ay wa dim itu harus ia Atas iwad bayaran yang maklum nah bayar kata pula wa tamliku bihil mar'atu nafsaha dan milik dengannya dengan khulq oleh perempuan akan dirinyo Anak kata perepuan boleh cerah diri sendiri bila balik suami tu izin ke dia kan? Haa boleh. Haa dia milik diri sendiri. Dengan sebab tolak tu. Wala raj'ata lahu alaihaka bila bercerah dengan jalan cerah lagu ni. Cerah dengan jalan jua tolak ataupun dengan jalan sepuh tolak ini. Tak boleh nak raj'at. Bawa bercerah tu seminggu eh berasa nak tu zelai. Mula tu <tik> berasa tak say sungguh-sungguh. Hanya orang-orang yang tu lah. Nah. Ah, dia buat tu gitu gini buat sebab bercerai asing gitu eh. Aib kuasa tak lepaslah pula ada. Tekah kuasa tak sel tu, ah, macam macam macamlah dah. Ya, orang okay, masa dia terkena sen kata dia, "Kecek pun jadi macam-macam keceklah." Tak ada kawan. Hmm, iyalah dia. Ah macam-macam kata, "Dari mak tak dia tuk -tuk je, kata anak datuk bukan seorang ni." Aduh. Datuk ke seorang ni. Ah Lepas pada cerah Temu taikoh Ni masuk Taksin Ha ha ha Ada orang lagi tu tu Ini tu kan Hanak kele Hanak Kita katakan kata, Dah ada, ada, ada, ada lagi bau cerah Seminggu dua kita kata Edah tak lepas lagi Dia tak tersauh Lepas dah Lain pada edah beranak Kepuluh sebulan nah bulan Dua hari Ha ada Dia dah ada Seminggu dua Ibu rasa nak kele ambil anak kele Boleh ke nak rajang Tak boleh Abdullah radhiyallahu. <coughs> ya kalau nak no, kena akak nikah semula. Letak isi gawe semula. Panggil wali semula. Nak Ali semua. Anak biasa tak boleh. Tuanlah radhiyallahu alaiha illa binikahin jadi de ni. Pahukum so lagi pula wayajuzul khul'u fit buhri wal wa bil biasa bercerai dalam perempuan manggisi ini haram. Juga ketika perempuan ada manggisi itu haram dia tak boleh. Malaikat di anak polo ini tak apa. Nah, eh, perempuan tengah do manggisi <coughs> muka balik perempuan nak cerai. Siapa sanggup dia tu redolah pelalak cerai dia siapa nak bayar nah, maka cerai juga dalam ketika ini tak apa, Allah tidak tunggu dah. Tapi kalau nak cerai biasa tak leh kalau perempuan ada manggisi tak boleh, haram dia jaga dekat itu na kreak, dai kreak tak kira. Pak ye nak tirah kau duk betul ja, ya. kau duk panas-panas gitu. Pak nu duk cerai-cerai, teran punggu murah. Ah, ha, tu lah aku buat woi sudah-sudah. Ha. Lai. tak ada lagi irot tu, hei tak hei haram tirah-tirah he. Ada pula bila tirah besi khalak ini? Tak apa. Ha banyak hukum kita tak tahu dah. <laughs> Jadi kita balik tirah tak ada mengaji mana, malas nak menikah, cari hari juga woi bulan di mu nah dok sebulan tu ada <laughs> cakap anak berapa hari bulan reaksi tu gap berbalak nak kira tak beraksi dah gum nah, tu dia walha balik kira je kena cerumak lagi dia kena cerumak lagi ada tempat kira harai ke pagi sini deh hmm. De. baik sampai tu kita lalu mate monak ambil tabaruk ngaji sikit lepas kita nak ah. tengok kalam syarah dengan kalim Muhasib asy'raf Ibrahim rahimahullah. Uh, ini pasal pada menyatakan segala hukum al khul' tengok baca baca dia dulu. Wahwa dan iyalah apa dia? Al khul' i. dibacakan di dalam khai al mujamati. Itu ha, di segi lorak dulu. Dibaca tu dengan bomoh khaw yang bertitik. Ha, Patut katanya, ada khaw yang tak ada titik. Tada. Apa, tada, ada. Apa tak ada kenapa yang ada khaw yang bertitik. Ini ha, dia panggil sifat libayan kasyifah. Ha, sifat kasyifah libayan wakil. Lagi pula nya. Ha nak, nak nak jaga takut-takut kata nak tiba royak tiba-tiba ditulis tu jatuh titik situ lagi dah ha jadi dia bunyi kat bi dhommil tu pula bila dia kaid bi dhommil kha ilmu jamati ajalah walaupun betul al jatuh titik pun kita kata tak kata bi dhommil sebab dia kaid dah al mujamati Uh, jim, Ha, Ha Huruf tiga-tiga tu serupa Pada rupa Bagi hak jawi Tak masuk soal lagi Cha punak Nah Haa Maksud cha Soal lagi nah, Huruf hak arak Tiga Jim, Ha, Ha Nah Dua-dua tu Jim, Ha, ya, Kha Ada titik Ha tak ada titik Pada masuk cha tu Nualah mana Titik atas Dadah Titik bawah Dadah ha, Titik mana lagi Haa Tak ada nualah Nah itu dia bu titik atas jadi kha titik bawah jin dah siap dah tak ada titik ha pun awaklah mang bu titik dikot co ha, nah nah wa huwa bi dhomil kha al mu'jamati iaitu dibacakan dengan apa dia dengan dhomah kha khulun ha tuk -tuk. Ada pulam, dia ada pelam dia senyap tak ada gaya qatul lam tu eh uh, kata dalam hasiah tu Mustaf, uh, Mustaf'un minal khal'i Hal kadha dia fadhi ha Khul'i ni diambil daripada perkataan khal'i Haa Loh rasa khal'i Jadi kalau balas tu Kita tanya khasiyah pula tu Loh mana lagi-lagi Fahuwa bidhamin tu Dia panggil Masdarum sama'iyun Haa tu satu pengajian pula dah lah Ada suara dia sebut lah, macam tu ini yang panggil masdar hak bahasa dengar. Ah masdarum sama ayyu ay min kalamil Masdar hak bahasa dengar dari arab cakak belantu. Wa bil fathida hak dengar fathah fathah tu khal'i hak tu masdarum juga. Yasiyun. Ah tu masdar hak ke yasi. Ya pangin yang haknya masuk dalam ukuran. Ukuran kaidah. Ah ha, hak ini hak ukuran ni. Ha, ah dah mana? qala <kala> yakhla'u khulq qal'an ah dia kata tadi dia kata sikit lagi kita yuqalu aithil lugati khala'ana lahu yaqla'uhu yang fa'u naf'an o wazatu apa nafa'a yanba'u khala'a yakhla'u ah kalau kita tanya surah tu bab apa ni eh kalau ditanya sorah sikit tu ah qala ha, ayakhla usama dengan bab nafa'a yafa'u ukriya wadhafa alayafa'u ah kalau tanya bab sorah sikit tu bab dia keberapa ni fa'ala ha, yafa'alu tu ah ah Rasulillah ha, ah yang ketiga daripada sulasin jarah ah bila bilal bin janaah Rasulullah taala ini ilmu pom oh, ya oh. tidak hmm dia taklim harat tak dah lagi dah Mm ya kata supa <Sumat> nafa'ayan fa'u masda pun nafa'an khul'an oh waza supa patu kata khul'an tu ah masdar juga tu masdar sama'i tak masuklah qiyasi kalau qiya-qiya tak dengar ya, rak, kecek ke, kecek nah, <Sumat> ayat Arab kecil gak kena kait dengan khul'anlah maknanya qala aya khul'an khul'an nafa'ayan fa'u naf'an alai kata nafa'ayan fa'u nuf'an Ha, ah tias tu. Tiba-tiba dengar kecep. Ha, ada we kecek nu'at ada tias. Sak tu amik atas dia dengar gitu. Ah, ha, sampai kita dengar lorat belas-belas, "Iyak ya, amik kau mano?" katalah tu. Belas, kunuh didengari orang kecek macam tu, dipanjang majuk, paimat-paimat sama'in bagi. Kunuh didengari oleh orang kecek belas tu. Kalau nak kia ke tak sungguh kena lagu ni, tapi ada demo kecek lagu tu. Ha, misalnya misal ada. Ha ni patutlah. Kalau gitu makna asadapo khal khal'in undo glitch semula wa huwa naza'u makna dah tu siapa kalau kita naza' yanza'u naz'an hmm kalau kita nak balik dan kalau kata gini selalu gak sorelah qala ayakhullu ah khal anta naza' yanza'u naz'a kepada apa orang senang wa makna nah pada wazal pada pada ma makna pun Iyalah makna gapo kali gitu naz'u naz', un. naz un bahasa kita cabuk cabuk cabuk atau buang Cabuk baju cabuk piah cabuk baju ah tun naz'a yanza'u naz'an cabuk pecat ah pandai nazak tu kalau gitu isteri kita ni yang menepati pakaian suami isteri tu tu hal banding seperti pakaian isteri sua pakaian ya suami suami pakai ya isteri gak pakaian ni pasal duk tubuh bila kita tengah gak alat pecah ha? ha tu dia di mana tu ha kata suami isteri ni pakaian kan kata ana hu hillalakum lailata tafyan <tuh>. mir raftu ila hunnal libas wa antum libasun lahun hadah ha, nah, apa tu dia kata mereka itu perempuan pakaian kamu suami dan mu pula pakaian isteri jadi mu sebuah pakaianlah baju nak pakai bila bebutuh-butuh ah hana cabuk cabuk ah habat apabila cerah tu ibarat nazh Ha ah banyak tu penasaboh nak orang deh. Tapi ada kecek lah. ha, tak itu ada. Mana oi ahli demo nak duduk jalan suram? pecah dah. Ah dia kecek itu ada. Lah. Jadi oh kelik ada nah, orang. Nang tangnya kecek pecah. Pecah lama dah ya? Pecah. Ada tengah ke tak pahai, gapo pecah. Hmm dia cerga dah. Lah. Oh baru pahat. Ha dia pecah tu kena dah tu pecah pada luar ha. Nah. Ha mana oi ahli demo? Kalau pecah lama dah. Pecah dah. Pakar hal lain dalam ni Kecak tak tu nah, Pakar hal lah, lah. ah, nah. ah, lain dalam ni Itulah Ini orang paling kata Betul dengan ilmu Itu ah, makna Makna apa? Makna khuluk pada loroh Iaitu uh, ambil daripada Khal'i Khal'i dengan makna naz' ah. Naz'i ah, makna cabut, pecah, buang Itu hmm. ah, ada-ada lah siyah sebut Ada-ada eh? lah siyah tu Uh, dalam qauluhu sambung yang sat nilah hmm dia kata wa qauluhu wa huwa ay wal khal'u bi bi fathil kha an an-naz'u fa yakunu ma'nal khal ma'nal khul'i bi dhammiha lughatan ialah an-naz'a jadi wa munasabatuhu dan munasabahnya munasabah makna khul'in qulai lughatan tu lil makna syara'iy munasabah akal la taala munasabah akal makna bahasa syaraknya annakum minaz zaujaini kal libasi lil akhari ha tu maksud <coughs> bahawa setiap daripada suami isteri tu dibanding seperti pakaian ya, bagi yang satu lagi qala taala ha tu Hunna libasul wa antum libasul Ni orang panggil ayat ni majaz ni. Ah orang, orang panggil tasbih balik. Hazah ada tesbih Ah ha, ni kata gano? dia kata hunna libasul wa antum libasul lahun ai lakum wa antum kal libasil lahun. Maknanya gitu. Mereka itu perempuan isteri-isteri kamu seperti pakaian bagi kamu wa antum dan kamu sendiri wahai lelaki seperti pakaian <tik> bagi mereka itu bagi isteri bermakna faqul lum ma fi halitnaqi ahadihima bil akhari maka jadilah tiap-tiap daripada kedua zaujan pada ketika bermu'anaqah berpeluk memeluk itu Kalibasi seperti pakaian Fihtiwaihi pada meliputinya Libas Alil malbus atas yang dipakai Haa jodoh hmm, nah. uh, Itulah orang paling kata Munasabah pun bila bercerah Seolah-olah pecah Cabut pakai jatubuh Tak ada pakar dah waktu ha, itu kata tak ada pakar dah waktu itu hmm, Pecah lama lah Ada ke kecep belah itu Haa Tidak kecep atas lurah sana jadi mana bercerah tapi bercerang saat ni ada ada bentuknya ha dia wa huwa wasyarran wasyarran nak atas ke mana wasyarran dia kena atas pada lughatan tak ada sebut kena atas pada suatu mahzuh hmm saat ni kata nah wa huwa annaz'u kata wa huwa lughatan annazun wasyarran nak kata gitu wasyarran ataupun ala ha atas dia lah Qauluhu wa syar'an atapun ala lughatan haa lughatan macam mana al muqaddari bila kita wasa atapun ala lughatanil muqaddari Atah pada lughatan jadi takdir jadi pakai annahu seolah-olahnya syarah seolah Allah syarah kata wa huwa al an naz'u wa syar'an ha dia dan ilmu belakang tu hmm tadi ada segi uslub dia panggil uslub jalanan ibarat kitab itulah tu sak ni dok royak pada logat mana cabuk pecah Pak ha, pas ganong nak sabah cabuk pecak ha, mana kan istri suami istri menepati seperti pakaian antara satu sama lain nah antara setengah dengan setengah yang lain manakala pada syarah apa dia kholong Wa syara'an dan pada syara' Ianya yani wa huwa syara'an dan ialah kholak pada syara' itu Iaitu furqatun ha, Segi luar kita baca furqah Kalau baca firqah, firqah itu ini satu puak Kalau puak baca firqah Jamak dia firak Ini furqah Fualah ha, nah. wazah itu Pada syara' ialah furqatun Uh, iaitu suatu perceraian bercerai bi'iwadin dengan ada bayaran ha tu dia tu yang panggil tebus tolak purqatum bi'iwadin maksudin Atau ha, tu dia iaitu bercerai dengan ada bayaran nah nah kanak-kanak purqah tu di sini hasiah mai pualus sikit lagi dia kata da'aidan lu purqatin ha alah al zamanlah. Apa makna furqatun aidan lufurqatin? Ha, dan tafsir kita. Ha, kena furqah oh, tu diri bercerai je, ya, tak jadi bercerai ha, kalau tak kata gapo. Ha, kalau tu walaupun hati duk cerai perut dak kira lagi. Ha, tak itu kan kah? Ha, tukah ada tukah nak marah sekalipun duk cerai la perut juga. Ha, tapi mulut tak ada kata apa. Ada lagi dak tanya, ada kita tanya salah lah ana tu? Kita dengan isteri kita, hal ana. Iaitu mulut dak patuh Perut duk curah hati. Lah gumano? Ada lah Kalau nak marah dia kata nak marah, duk balak men punak minta suruh Mulut kata, "Akai-kai aku curah sumber, <laughs> ada juga. mulut tapi hati tu duk nak tolak jadi kiru." Pas nago kita dengan isteri kita. Ah tak ada gapo hak hati noh. Ya kira di lidah lah pak. Ah pak dia mari, dan ada, ada kena ke kalau pada asadan ni mana tak payahlah bab ayat tafsir furqatin aidan lu furqatin wisaduh ah dan lu furqatin tafsir semula pula ai lafdun danun ala furqatin lafa yang menunjuk atas cerai ha, walau bilafdhil mufadah hmm walaupun dengan lafa apa dia? Mufadah. Lapa tebuh dia panggil. Ha, nah. Hatta dia panggil tebuh tolak. Tebuh tolak lah. Walaupun dengar lapar mufadah. Ha, Lapa tebuh dia panggil. Tak ada kata dengan lapar tolak. Tak ada lapar itu fadaitu ke fadaituki ke masalah. Dia panggil dengan lapar mufadah. Apa yang dia panggil tebuh tolak. Tebuh tolak. Haa mufadah. bi'i wa kalau semata-mata lapa cerai semasa kata talak tu gitu tu panggil bercerai biasa tak panggil tak panggil khalak ha ha ni bercerai bi'i wa ha. tu baru jadi khalak cerai dengan bayaran ada iwat ada bayaran yang maqsudin ai raji'un li jihati az-zawji macam yang kat sebut dalam syiah dulu tu Ha, nah dengan bayaran yang dikosakkan. Ha, ini pula balik pada zakam taqaddama. Hmm. Ah ha, <tuh> dengan iwadin maqsudin kata tu nak kata je iwadin yang nak maklum. Fa <tuh> qorjal ala dami wa nahwihi maka terkelualah oleh khonak di atas apa dia di atas darah oh tu tak jadi buat tu sebab dia panggil iwak tu bukan maksud khalaq di atas darah wa nahwihi dan umpamo dami umpamo darah gapo umpamo dalam sejarah misal lagi kal hasyarati seperti benata-benata apa semelata dah maksud ular tedung lipai buat ni depannya ha, apa tu ha kalau kira ha, jadi ada nau'i wa dhiyyu maqsuudai ha iwa dhiyyu maqsuudai ha dam-dam mendarah ya, najis ha hasyarah menen nak jual tau leh nah ha, bukan maksud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 jatuh tolak tu tapi dia panggil tolak rajain tak panggil khalak dah ha wala mala dan tidak ada rida di khilafil qul al maksudil fasidi ka khamrin wa maytatin fa yaqullah kubainan tapi bi misli ha tengok pulak. dia banyak lagi cabadae dia tu hmm. <coughs> deh dia asat ceritanya nak jadi hukum ni zaman nabi tu dia berlaku sallallahu alaihi wasallam tu kita kena unduh klik tengok dalam hasiah semua dalam hasiah tu dia ada sebut di awal. dia pada kata fulu fi ahkamil khul'i. Dia kata ini pasal pada menyatakan hukum-hukum khul'. Ai apa hukum dia? Gajawazihi. Seperti haruhnya nya khalak boleh ah ha, terang dengan jalan dua telak almazkuri fi qawlihi haruh yang dia disebut dalam katanya musannah wal khul'u jaizun apa cakak ni wa milkil mar'ati ada ha, seperti milik oleh perempuan dengan khalak akadirinya dirinya ha, sikit lagi musannah kata sikit lagi ah ha, dok tepanun musannah kata ana wa ta'mliku bihil mar'atu nafsaha wa 'adami ruju'ati dan masalah hukum qolq juga tak boleh nak klik baik kata kita panggil rajak tak boleh rajak tak boleh nak klik baik ah uh, ba'dahu ba'dal illa kalau nak klik baik juga boleh binikahil jadidin dengan akad nikah semula nikah mana nikah makna nikah dengan mana apa akad Bi nikahin jadi, bi aqdin jadi Kena akak nikah semula ha, Walaupun dalam edak Ini ha, dia panggil ba'in Orang yang perciraan dengan jalan kholak dia panggil ba'in Ba'in surah dia panggil ha, Ba'in kubrah tu, pasal perciraan tiga kali Ha'itu ba'in kubrah Haa, kakak ni kena tahu belakang ni Kita tak ada bini pun lagi, malah cara buka Nungkak kita berlaku ni. Abai kita berlaku ni Dia tak ada dengan cik tanya Adik lah Adikku ni Haa <laughs> dia tanya Kau nak ngakak nga mula tu ni Haa Kita buat eh Haa I'an kau mana Haa Nungk tanya abai kata Cukar dia tiga kali lah Haa dia tiga kali Dia panggil ba'in Abai yang ngakak tu putus Ba'in Arti yang putus Ba'in yang dah kibsah ni Kubra Dia besar Am kan no? nak nak kelihatan baik dengan lapar ojang pun tak boleh nak akak nikah semula pun tak boleh kena kat kahwin dengan orang lain dulu lepas dah ambil nak nikah dengan orang lain orang ha, lain duduk sebagai suami isteri lepas renung cerah pula lepas dah nak renung baru boleh kelihatan oh, tidak tak boleh lah ni, ni. Ha, tu bain kubrak ha, buat orang datang ni ingat benar tu. mudah tu banyak duduk mari ha, tengah-tengah tengah-tengah lepas tu mula tak lepas ha, bergaduh lewe Hmm. Hmm. Ya panggil dekat ya, kena sang, setel. Rang, rang, rang. Nah, dia kena seng setan dan groin ge groin mana nak kira. Nah, hmm. Baik. Kalau ha, ni eh panggil bain sughra ni, apabila cerai dengan bentuk persetning, ah ha, aku aku tolaklah mu tu dengan 40,000 ribu misal dia ha, telah tolaklah aku tu orang panggil orang panggil apa dia khalaq namanya. Jadi lagu mana antara suami isteri? Bain Baik ke apa? Surah. Kecil. Baik ni pihak mana? Pihak nak klik baik tak boleh jaga rojok. Jangan lapar rojok tu kita boleh. Bak Kalau nak juga, kena akad nikah semula. Ha, kena mari saksi semula. Ni tak boleh, tak ngasih kahwin semula. Hmm, dia boleh kalau tu lah. Taknya hmm, 40 ribu, Apa orang like yang jual baru ni? Ha, <laughs> itu ke? Apa tu bawah orang tu kan ni, hargilah pulaknya kalau nak. Hmm, tak habis cerita. Haa, maka Dia panggil Ba'in kubrah nah, Ba'in suhrah Tak boleh nak rajak Lepas padanya Illa binikahin jadi Illa akhir masa jati Wal aslu fihi as dalil padanya Qabla al-ijma' Qauluhu ta'ala Fa'in tibna lakum An shayin minhu nafsan Al-ayah Fa'innal ma'na Wallahu a'lam Fa'in tibna lakum An syai'in minhu nafsan Walau fi muqabalati Fakil ismah Ha, maka fadallat al-ayatu 'ala al maka menunjuk oleh ayat atas yang didakwa wazi'a da ada menunjuk atas lebih sikit lagi kalhibati walhadiyati fa'amil kepada ayat nah no, ayat atas bila perempuan suka hati baik hati asa keceriaan je dia nak bayar dia patut adat ha benar lagu maka mu boleh maki, halal, tak ada apa-apa Ini -apa. ha, ni kita kadang-kadang bo dia ada tak kena sikit sebanyak suruh hantam belanja kelik itu tak kena macam itu tu agak tak letik macam gitu hantam belanja hak siapa belanja tu hak siapa bila kita akad nikah ha, sebutlah kita kata dalam akad nikah tu 50000 Bila akad nikah terima nikah ha luar dalam 50000 tinggal dah 25000 dah Bila kita duduk sebagai suami isteri kita mengaji selepas jadi hak 50 ribu habis jadi hak isteri semua dah Data-data nak cerai ni suruh harta klik hak siapa harta klik ni hak kita haa mempunyai bari ku harta klik haa tu ni bari dia dah hingga kalau tak bayar tu hotel atas kita haa ni ada person minta harta klik tak belanja, hatta belanja. Ha, tak kena no. kalau basah balik balik dia tak ada apa itu duk kata nak cerai sangat haa dia kata harta belanja klik kata nak, nak cerai dia minta nak dia kira bayar haa naknya anak Hmm, dah nak curah sangat hmm, kok tu jawab atas-hata belanja gelip tu hmm, Dia, nah, dia panggil curah yang kolok ni ha, Balik isteri bila nak curah sangat tu Dia kata mencurah um, lah dia ni lima puluh ribu Ataupun enam puluh ribu Itu tak ada gapau tu kata kalau mereka itu tu baik hati nak lagu tu sungguh tak ada apa hmm, Maka bila dia curah Pojik tak perlu kena bayar Kemudian ada pula kata lazihi lagi wa asrahu min zalika fid lebih sorah lagi lebih jelah lagi daripada itu pada menunjuk alaihi atahnya atau khalak ni ayat lain Pauluhu ta'ala ni lebih sorah lagi mana jangan kata la <tuh> maka tidak mengapa kala junaha aila ikma maka tidak mengapa tidak ada dosa tidak ada salah lah antara kedua atas keduanya zaujian suami isteri fi maftadat bih pada barang yang telah tebus ia dengannya ha itu panggil tebus tolak tebus tolak sebab dalam quran guna fi maftadat bih mana tebus ha tebus tolak itulah kita panggil jual tolak dan wal amru bihi bukha, bukhari fi khabari al ta'ala asha pada ayat quran itu dia dan pada hadithnya yaitu hadith yang diriwayat oleh imam bukhari Wahua begini ceritanya Wahua huwa khabarul bukhari anna ummu habibata seorang perempuan ummu habibah binta sahl al ansoriyyah ta seorang so, perempuan Arab Madinah ha dia gelar orang Madinah lah anak cucu Al Qadra panggil Ansari jadi ummu habibah binta sahlin al ansoriyyah jaa'a dia datang pergi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat lahu ha lalu dia dia kata kepada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Ya Rasulullah, innatabita bin qaisin ma'atabu wa firwatima'an kong alaihi fi khuluqin wala dinin kata dia. Ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami dia nama sabit. Jadi royak dia ya Rasulullah bahawa sesuatu sabit suami saya ni dia kata dia bukan tak kena dak dari segi khuluq muka dia tak sahi benda bunga mengempet tak kena dengan perangan tak ya orang perangan molek wanadini dan muka dia tak kena di segi agama dia orang agama molek kaum ni walakinni dan tetapi aku ni kata dia imraatun akrahul kufra fil islam Allah, molek ya tetapi ya tak aku ni seorang perempuan yang aku benci aku kufur di dalam islam ah ha, ya dia kecek suami dia tak ada gapo tabik. Hmm, di segi akhlaknya, di segi agamanya. Tetapi dia tak aku ni, aku benci akan kufur di dalam Islam. Eh, apa makna? Ai kufruna nikmatil asyid. Ah, aku aku bimbang kau kufur nikmat al asyid di keluarga, keluarga. Lian suami tu layakhlu an nikmatin ala zaujaha kana suami ni tak sunyi daripada nikmat di atas isteri kemuliaan di atas isteri lalu fa taqum bi syukriha la ghalibat maka tak boleh nak berdiri tak hendak tunai ya zaujah tu dengan syukurnya pada ghalib ha. jadi orang pain kata dia duk bimbang ke diri dia tak, takut menjadi kufur dengan nikmat Suami dia tu orang baik Dia ada juga Biasa tu Nak jadikan sebab Jadi hukum Dia panggil Lalu dia ya, ujian betul, betul lah Dia ni patu Nabi pun Sallallahu alaihi wa sallam Pahal dia tu Nabi pahal dia tu Pahal kan Kata dia tu Rupa-rupa dia nak cerah Dengan suami dia tu ha, Tapi dia nak suruh cerah Suami tak cerah ha, tu dia Lalu dia ujian gitu Maka Nabi pun tanya dia kelik. Ah, fa qala Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam laha li ummi habibah. Dia tanya kelik pada Habibah. Dia tanya kata, aturidiina alaihi hadiqatahu. Ah, dia tanya. Adakah engkau kanak atasnya akan kebunnya ai Dia kebun tu asalnya Uh, kebun hak-hak hak -ha suami dia letak isi kahwin dia dengan kebung kan mana tak isi kahwin dengan kebung kan? nah nah ha, kita dah tanam kebun buat kebun ja orang tua bagi tanah 10 hektar kakak kelik dak tanam tokok tanah dio ya tanah ke tana, tana, tana tok boleh buka lah anak bini sok tak dak apa tu banyak pohon tu lalu tu jutok nah itu macam misal dio melanya kebung tu selalu dah ha dia buat buat isteri kahwin ke isteri dia tu kebun tu selalu dah Hmm. Pada waktu bila dia gidap mengadulah tu saat ni tu Nabi tanya dia lah, aturi hmm. di na alehi hadiok ai bustanahu wagana dah adalah dia, zauk dia iaitu Sabit lah suami dia nama Sabit bin Qais asdaqah iya hu, ah hmm. adalah Sabit suami dia tu asdaqah, asdaqah ni macamana, buat isi kahwin lah, ai jadalah uh, sodakan. Anak, Anak suami dia telah menjadikan akad hadikah kebun tu buat isi kahwin. Nah dia jawabkan an asdaqaha iyyahu. Nah. Amarat isi kahwin dia akad dia iyyahu. Ha apa dia? Akad itu tadilah. Hmm kebun tu besar. Pak dia kata faqahat naam. Oh, tak apa. Hania kalau nak kata harta belanja kelik ni, ni rupa berkali ni. Ha, tapi buku di harta ni Dak. Kawan tu tak kalau balik perempuan-perempuan isteri tu tak mau tu, dia sanggup. Ah ha, dia sanggup beli, pak nak bayar apa? Pakai bayarnya kebun tu. Ah ha, panggil i wadhim maklum tu. Ah ha, kebun tu perempuan tu sanggup. Pabila begitu, balik Nabi pun S.A.W Ah, haddah kepada sabit pula. Ah seorang suami pula. Lalu qala lahu maka sebedalah baginya bagi sabit sebagai suami bagi ummi habibah ni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tan iqbal ya ma qabila ya iqbalil hadiqata wa talliqha taqliqatan ah ha terima oleh muhis sabit Iqbal manayya thabit Iqbal timo kebun tu dan cerailahmu adanya Homi Habaib ni tatliqatan ai tatliqatan wahidatan mencerahnya hanya repangit cerai dengan ada bayar-bayar ya, bayar, ya, kebun tu tu repangit tiga lagu ni namonyo cerai khala ah tu asal adalah hadis lagu habis kak tu hadis tu sudah pada tu Mahasir kita sambung sikit lagi Dia kata wah Haazal khuluk Haa Khuluk sabit ni Akian Umi Habibah Ni lah Awalu khul'in Waqa'afil Islam Ni mula-mula berlaku Khuluk di dalam Islam Haa Ni mula berlaku daripada sini Terus meneru hukum ni Masih Haa Kekal Siapa terus meneru hukum lah Tu dia wah Wahuwa Nau'in minat talaqi Dan ia itulah Apa dia al khun ni satu bagai daripada cerai. Ha, satu bagai daripada cerai. Hmm. Ha, kan, no tak ada kecek bab tolak lagi main kecek bab khulu dulu sepatutnya kecek bab -tolak, -ke -ba -tolak, -ke -ba tolak dulu lah. kecek cerai dulu pa baru kecek satu bagai daripada nyuk. Ah ha, saya tu pelat juga ni. Nah, lalu tu muhasi kita kata wa inna ma qaddamahu alayh dan sesungguhnya telah mendahului ia ia musnad hu akianya akal al khulq alai al talak mai kecek bab khulq dulu talak tak ada kecek lagi bahasa li tarattubihi kerana terjadinya terbina nyo khulq ni al syiqaq fi ghaliban dia waliknyo terjadi di atas syiqaq syiqaq mano mana berpecah ha ada, ada, ada bertelikah lah Itu maknanya Ghaliknya terbina di atas bertelikahnya Ghaliban pada ghalik Itu dia Wa asluhu dan asalnya Asal tolak ni Itu asal tolak ni Al-karah tu Balik hukum tak kena Balik cerah buka ni Hukum tak kena Sabak di dalam hadis kita baca dia dalam kitab nikah tu bukan Ada Abd ayat war maridh hadis di antaranya tazawwaju wa laa tulliqu ah ha. berkawinlah kamu ah ha. syarak menggalak berkahwin lepas tu syarak tak kenik dan jangan kamu bercerai ah ha. tengok kalau baca dia tu dia kitab nikah tu Alhamdulillahin nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kata dia mari, ah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ah تزوجوا wa laa tطلقوا ah di antara lain dia, annika husunnati. Banyak dok mari hadis-hadis tu. Uh, tu dia. Maka hukumnya khala ini makruh keji, cara tak kenek ke talak itu pun juga. Ah tak kenek, tak tak, tak tak galakkan, tak galakkan untuk cerai tidak. Kalau tak campin sangat tu tak digalakkan ke perceraian. Li qawlihi kano sebeta nabi sallallahu alaihi wasallam abwa dul ada nak pelat dah. bagi halal tapi tu hen marah. Ha tu abwa dul halal. Sama mereka bagi halal kepada Allah Taala bagi halah tapi Allah marah. Gapoi? At bercerai. Ha tengok. Allah tapi itu he marah. Ha tu untuk oh, ulama tang atas makruh. Cirak dia tak bunyi. Lagi pula sebab apa tu wali bihi. Sebab apa aslul gharah? Kat talaqi. Mana ni kia? Kiasan 'ala talak. Mana itu? Maje dia kedua wali Ini lah dia kedua. Jangan kerana ada padanya pada khunuk min qat'in nikahi ah ha, daripada memutuhkan nikah alladhi huwa nikah ya iyalah matlubus syar'i ya ia iyalah tuntut tasaroh ha, ah menggalakkan ha, kepada ha, ber berkahwin bila berkahwin dah syara tidak menggalakkan kepada bercerai ah ha, dia nah cuba kita tengok sini cuba kita tengok sini dia atau fahel eh, dah dia kata syarak benci kalau orang berahi bini tak ada kicah. Patu bini merajuk kedua, ha tak ada malak tak apa, cerang pula dah. Ha, non nombor dua trail dia ni. Patu, nak cerang bini pula dah kali yang ketiga, cerang pula. Ha kena minta adik kita sana nak buih dah tu. Dak kita kat. Marihlah kat adik kita kawan, lamun nak muak mai pemutu, ha pau ajak Baca orang panggil timbu dah sifat kekejian, tak comel apa orang panggil orang sampai lapar. Wow. Ha napa dah tu? Ha tu, nate hatu napa lalu kata oh, sarak tak keni. Hmm tu dia dia. Apa lagi tambah ha, tu bijak ali. Ha tapi ah saka demo yo. Apa orang nunggu ah? Itu ke? Ha patu ah, ha, asa pula ada. Ah ha, demo tu. Ah mana demo belajar buah demo tu pak. Ha, ha. lagu ni orang okay, kat bu tangih. Eh ni dak so cerah tak ada apa hari cerah apa-apa ai mari lah kedai tas samaa minta a sebab sayang dia we nama punoh hati adat bahasa tak dek kawa ah nak apa dah tu ha itu napa lah kata syarat karahah tu sana mesti tu mm jadi yo ah ha tunawi napa hikmah dia datang pada hadis kata abghadul halal ila Allah hatta la maksud juga barang halal tapi tu saya kau mano ha hanya orang pemarah Nah, kalau apa dia mau bercerai sama. Mau berat ni tak kak, bini ni nama ni ah. Ha, betul tak? Kalau kau buat juga dia. Kau kau kau ha, pakak ha, tak lekatlah laki ni. Ah seriu oi. Tak lekat. Ah tak kak tu dia. Kalau pasal ni bagi noh kau bercerai, kalau pasal mati tu juga. Melaki, mati tu laki. Bak tu mati tu laki berada Laki semua lah, mati tu laki. Ai. Ah seriyur ni memang tak baik dia tu. Ah seriyur ni mati mati parak aku. <laughs> ha, walhal tak ada cerita pun nak nak umur siapa habis bagi dia mati lah dia kena dua, dua terik. Ah seriyur kita Kau mati kita. Hmm awak ada tak? Hendak tepi tak kok apa? Ah misal. <laughs> macam ada ke eh tahu ni. Ah ha, tu nak nampak gamar report gamar kata petiga ni syarat tidak menggalak ke okay. ah ha, tu dia dia buhum tanggo dengan cara ha, ah amada mai ke bangkit ah ha, itulah kita dapati satu hukum dalam <laughs> agama kita bah ke tengok kala hok dunia ke dia sap anak apo tabian somrot nah tengok tu oh, menikah juga. Bah, naik ha, kasar, apa menikah <laughs> ha, tu gap bah nak somrot udah ah mai anak kaso ngapa gitu ke tu nak petiga ada kada kena perak tu jemanya ha, deh. Ah, nah hati -hati. ha tu dengan pendapat ana tu tu. Ah, deh. Apa Ambil lagi alih tak aleh dah. Ah, semrob. Nadunya kenapa? Ha dunia fikiran manusia, agama tidak macam tu. Nah. Hmm. Ah, baik tu kita dapati hukum qaul. Ah, kita ambil sikit-sikit je, dalam hasiah terpanjang lagi kan nak tu. Ah, deh nak apa payo lah. Katanya wal <t -hati> khulu <-hati -hati> jazun ala iwadin ma'lumin darah <coughs> kita kan maqdurin ala taslimihi dan bermula khuluq ah bercerai jual tolak atau petebus tolak tu harus ia boleh ai sahihun ah bil musamma dengan yang dengan jadi sebut wa ikuri <tosan> ah, uh, walaupun kama wal kama maruh atau harum walaupun juga berlaku haram ka am waq'al ajnabi fi ada eh itu ya haruf uh, di atas iwad yang maklum lagi pula yang dikuasakan atas serahnyo nya iwad ha maqdurin ala taslimihi. Nah ha, maknanya apabila sebut ah ha, hok ha, nak nak tu dengan gapo? Dengan iwat, dengan bayaran. Bayaran hok ha yang kuasa segah. Ha, dengan bayaran yang kuasa segah. Bab apo kae belatu tu eh? Has kata kharaja malau la khala khala 'ala nahwi mausubin. Terpulalah dengan kat kata i tu sak ni noknya yang kuasa serah nak keluar apa tu keluar barat kelakuan masalah kalau khalaq ya ya zaud ataupun syakhsun seorang ha akannya akan zaujatahu akan isteri dianya khalaq atas umpama barang jadi dirapah ha kita misalah ni perempuan tu sak ni tu dia ya, suruh cerah dia Tak apa, yang nak bayar Nak bayar dengan gapo, Nak bayar dengan mutu Mutu adalah Gaw lima ribu mutu dia tu Tapi mutu dia lah ni Orang cik Mutu dia orang samum Ataupun ana ah, nah. ah Orang-orang apa nama? Orang rapah mutu dia tu Ah nak serahkan Mutu dia Tanya orang rapah Nak gemik tak boleh Bila nak ambik tak boleh Nak serah ke suami kan nah, tak boleh lah Untuk so, orang panggil Aywadih Yang gairi makdurin Ha, apa dia ada taslimihi. Ha, kalau gi kalau gi kira juga nama catu dia tu, tak apalah yo nak bayar dengan motor. Motor mana? Tu motor ada mau ambil tu. Pas nak Misalnya, tak leh tu nak ambil kelik tak leh. leh. Pas tu, dia tak apalah ha, yo tu. suami dia apa kira dia. Ha, aku khalak akan dikau ada ayat tersebut tu. Maka bila lagi berlaku lagu tu hukum kata lah, nah, fa ya ba'inan. Kalau gi kira apa? Jatuh tolak tu. Ha kada dapat tapi tidak bain yang mutu tu dak di mahdil misli. Kena klik pada harga misel. Ha harga misel. Hmm harga misel maya, go mutu di berapa? 50 ribu ni, 50 ribu di badan. Yang mutu tu tertak leh basan nak jimetak Dengan dunia apa. Ha jadi nak ya tak? Nak tipu tak? Leh ada juga setengah perempuan menipu. Ni pula asau cicra dia pakai tu nak bayar gini ni bos, suami cicra lain nerak tu saya bayar lagi ya hmm. ustaz nak gimana lagi pah akhirat tak lucu ustaz Ah ha, itu, itu. Ha, itu dia Ah tadi dia tak leh sebagaimana balik isi kahwin mulalah Ah ha, tipu ah ha, tak ah ha, 50 tak 100 ah ha, sebut siap tiba tak seberi ah ha, tak leh dekat ustaz dekat ustaz Nah ha, amin nak dia tu ha, ni pun sepatutlah Ale perempuan dia suruh cerai dia. Dia sanggup nak bayar gini gini. kalau ni pucuk cerai. Ah cerai to se banjala ipurat misal tahu cerai. Dia tipu nah, nak cerai dia je. Nah Nabi kata bila kata lagu tu jatuh ndak? Jatuh. Ndak lagi pucuk. wah, tak se bayar. Dak lekat hutang, kat hutang. Ha hanya molatlah. Ha negara ni menahu ni, ni dunia gini sesak parak bini. Ha, sesak parak bini nafsu punya pasal. Baik, ha ah, tu hukum agama kita kita tak lepaslah kita menuju ke hadat akhirat. Ha, dunia <tim> lari ke hujung mana umpama rahsia. Hmm. Wa in majhulin. Maka jika adalah ia ia al-khulud. Kalau kira sebut tolak saat itu tu di atas harta atau bayaran yang majhul tak tahu berapa. Ataupun tak tahu mana satu tu panggil awak yang maju, misalnya ini katanya. Kau kalah seperti bahawa kalau uh, ia zat suami lah, uh, kalah ha akan zat jah dia tu, Atas kain, uh, Atas bayar dia kain Maknanya Ada tahu atah uh, bayar dia pakaiya gayri maja yang tidak ditentukan, tak tentukan mana mana. Uh dia. Misal lagu mana jawab Misalnya kata gini misalnya. Aika anqala laha seperti bahawa berkata ya zau laha lizauja dia kata ke isteri dia ala maqda'i masin umasin. Dia kata. Muqatta'lah mala muqatta' Ah kalau kita baca maqta' juga baca masdam ni minta apa juga ah qata' ayatul maqta' ah aku qala telah khala aku akan engkau di atas sebahagian pakaian ah buat gitu walam yunzinhu dan tidak menentu ia zau akianya akan maqta' tu mas tu bisifati dengan sifat atas bahagian daripada kain pakaian ah ha, tak tahu oh, ya pakaian gapo baju ko kain-kain hok mano apo ini tak ada ny kain apo tak ada ny tak ye ah ha, tu orang panggil ni wak majhur tu kain hok mano baju ko kain ah ha, misalnya kain hok mano kain banyak misalnya tak tentu situ ha maka bila kata belah tu jadi bercerai tu jadi bercerai tu tapi ah dia kata banat jadi bain io zaujatu mana jatuh lah, nengal ha, apa tu jatuh lah. Tapi bimah ril misli dengan maha misi, bukanya kain bukan dak mukata tu klik pada maha misi patuk pada berkapo. Nah ha, itu dia. Abi, antara kita dapati ha, capu-capu mai dengan hasil. Ha? Kalau kita ada di waktu ulassah dalam asjah tu boleh ambil tu qawluhu ala'i wa til ma'lumi wa ay maqsudin raj'un li jatih zu kama ulima mimma inna ma bil ma'lum li ajri luzumil musamma tu ya hnya dikai kan aywa tu dia kata maklum tu supaya nak jadi lazim nak jadi disebut tu ya ah ha, aku khalaq di atas Haa, mutu itu Haa, tu maklum malak Aku khanak akal nikah atas bayarannya lima puluh ribu Haa, tu tentu malak Jadi kena bayar tu? Bayar hak musamah, sebut tu Cumpah dengan balik-balik lima balik nikah tu lah Haa, nak Haa, hak nun kata Akal nikah atas lima puluh ribu kok tu Nah, hak kata Sini aku terimakan nikahnya dengan isi kahwinnya yang tersebut Haa, hak tu Satu musamah yang kena bayar tu Ah, balik juga khalak pun seperti juga. Bala yunabi annahu yasxu bil majhud. Tidak nabi bahwasanya khalak sah juga dengan iwad majhud. Lamkin yakhubba inabi mahril misli kama saya Walau sakata an hulakaana aula wa antaba. Wal hasi pendek at lagi. Anna iwadul qul. Bayar tergus tolak ni boleh yakunu qalilan adalah ia yang sedikit, boleh. Wa banyak, boleh. Supo balik si kawin tulah. Ah balik, ah sikit banyak, ada kira. Wadainan, ah boleh. Tak payah selalu nak bayar selalu tak ada lagi. Tangguh, boleh. Wa ainan benda, boleh. Mutu ah nak anan. Wa manfaatan manfaat, boleh. Haa, wa mamlukan Haa, oh, apa dia dan yang dimiliki, Boleh juga Haa, wa gheira mamluki Dan yang tak dimiliki, Boleh juga Haa, apa hmm. tujuh menunjukkan Yang ini lagi Wa tahiran barasa suci Boleh, wa najisan Baranya najis, boleh juga Wa makluman, yang maklum Boleh, wa majuhulan Yang tak maklum, boleh Hanggo beza tu tadilah kalau tak maklum ngimbik mano bagi tak cerak. Aso pada memahami situ saja. Hmm. Li umumi qawlihi ta'adha kana umum oleh firman Allah Ta'ala kata, "Fala junaha 'alaihim ma fi mabtadat bih." Ah, ulama bib situ umum tu. Ah habis. Nah cukuplah dulu. Kebutuli, walqulgus syihu, termiliki oleh wanita